«І друге питаннячко, ви одружені?» «О, я!» «І габе фрау, і габе кіндер!» «Коли ж ви встигли? Ви ж фронтовик?» Не перестає дивуватися новий завідуючий. «А я не люблю бути схожим на людський загал. Взяв та й одружився на фронті». «А кінчилася війна?» «Старшини Кондратенка уже симпатично, як кажуть поляки, цурка». «Польська мова буде третьою іноземною?» «Побутову я вивчав на фронті. Треба лише узаконити, трохи погортати підручники. Та ви страшний чоловік!» Задоволений старшина розплився в усмішці від вуха до вуха. «О, я воль, звичайно! Одначе ніхто не боїться цього страшного чоловіка, навіть рідна жінка». З якимось почуттям невдоволеності собою повернувся Володя до свого кабінету. Поклав рукопис, якого треба завтра здати в секретаріат, перебіг очима по діагоналі. То була стаття секретаря райкому партії. Але не став редагувати. Так і сидів замислений, трохи навіть розпачений. Кондратенко, видно, особистість небуденна. Важкий рік, продовольчі картки, черги за хлібом. А він, бач, третю мову вивчає – Готується до захисту дисертації. Хотілося бути схожим на Івана Степановича. Немов той білий був його совістю і докором водночас. Я лиш старшина, на вже інститут закінчив. Пишу серйозну дисертаційну роботу, а ти гвардії старший лейтенант. А ще навіть не заочник. О, думка прибігла путня. Варта уваги. Привезе Марину і думатиме про світу. Так що не дуже хизуйся, старшина Кондратенко. Будемо і ми самовдосконалюватися. Володі здавалося, від природи був найбезжурнішою людиною в світі. Але перед усім не шукатиме полегкостей, а навпаки. Братиме таку навантагу в щоденності, щоб кістки тріщали. Витяг сигарети, припалив, смачно затягся і, немов перевернувши сторінку з Кондратенком, взявся за рукопис. Хоч і вікно було відчинене, але коли десь о 12-й ночі зайшов сваха, що чергував по номеру, не відразу й впізнав нового співробітника. «Чого ви додому не йдете, товаришу Капуста?» «Не звикайте до роботи ночами, Ану. «Що ви тут нагромузляли?» І почав прискіпливо слово за словом виважувати, що було і що сталося після капустиного редагування. «А чого?» хм. «Можна і так?» хм. «Навіть краще так?» «Так-так, і тут гарно!» «Смислодина читається зовсім інакше!» «А то ж проковтнути важко було!» Залізо бетон. Зуби можна поламать. Ну що ж, уважно почитаємо завтра. Але як там не буде? Цю роботу повсякденно повинні робити літературні працівники. Перед вами альтернатива. Повторюю сказане уже вам. З часом ви можете замінити обох, коли побачите, що за них доводиться все робити вам персонально. Або перевиховати. Іншого не дано. Микола Вікторович підхіхікує в ніс, мовляв, «Попробуй цю легковажну особу вивести на гарну стежку, перемінити триб життя». «Якби з дали право, він з самозадоволених нездар, відвертих ледерів, велимудрих хитрунів, звільнював би негайно, переконавшись остаточно, хто чого вартий». «А зараз ховайте статтю і гайда в готель». Завтра не запізнійтесь на роботу, а то потрапите на гачок до Елеонори Микитівни з першого дня, а це небезпечно. Хто така Елеонора Микитівна? Завтра-завтра. Чекайте свого першого мудрого ранку. Від завтрашнього дня справжня клопітня, як каже наш гіносик Гутентаг Ауфі Глава? 10. Вранці Володя прибіг на роботу трохи раніше. Інакше б довелося йти коридором, а тобі навстріч незнайомі люди. Тутешніх традицій, звичаїв, порядків він не знав. Вітатися з ними, як у селі здоровкаються з кожним, чи гордо пронести свою пригнуту постать мимохідь, поки не познайомиться з майбутніми своїми колегами. За півгодини після початку робочого дня у двері делікатно постукали. І в кабінет обережненько ступила в стареньких туфельках на низьких закаблуках висока, прихуда жінка з пісним обличчям, яке, здалося Володі, ніколи не усміхається. На маленькому носику приліпилися маленькі круглі окуляри в металевій оправі. Вона простягнула тоненьку руцю долонькою вгору, Немов просила щось покласти туди. І сказала, наче подарунок вручила хлопцю. Доброго ранку. Мене звати Люція.